Седем партии влизат в новия състав на Народното събрание. Какво казват резултатите, какво всъщност иска суверенът и кой как го разбира този суверен, надграждаме анализите. Добър ден казвам на Петя Георгиева, доктор по политически науки от Свободния университет в Брюксел, преподавател в Департамента по политически науки в Нов Български университет. Впрочем, Петя Георгиева за пореден път става член и на изборна секция, мисля, че в Враца, за да четава теорията и практиката. Здравейте! Здравейте. Какви са изненадите според вас? Изненадите са, че може би този пореден четвърти избор... Ам ни показва началото на края на изчерпването, всъщност началото на изчерпването на този радикален популистки цикъл, който беше а, иницииран и, а, а, как да кажа, наложен мафията срещу а, добрия народ от а, юли 2020. Какво имам предвид? Има предвид, че след като. А, а, два пъти а, модел на опит и грешка. Българските избиратели всъщност, а, а, след като през юли миналата година дадоха а, първа позиция на има такъв народ а, с претенции радикално да представлява Суверена. След това виждаме, че има такъв народ вече изчезва от а, парламентарната сцена. След това през ноември миналата година нов опит на една по-инклюзивна, да кажем, по-центриска, популистска нова формация. А, беше даден потенциал да реализира своите идеи и програма, но виждаме, че продължаваме промяната. Всъщност сега губи една част от своята подкрепа и поради това, че беше в управлението, а в периоди на силни кризи и много рискове и несигурност, вправляващите партии обикновено. Губят на а, следващите избори. Но сега на този избор българските избиратели а, бяха доста по-разумни и не дадоха а, първа позиция на една крайно, крайно радикална и бих казал дори антидемократична а, политическа формация а, именно а, възраждане. И отредиха, а, да, възраждане има отбояване на подкрепата, но и отредиха а, едно по-скъвно място в а, новата парламентарна констелация. Всъщност, въпреки гръмките заявки на Костадин Костадинов, само 10% виждат като опция обръщането на България от Европа в посока на изток към Русия. Припомням, че той говореше за това, че тези избори ще са референдум за и против Европа и за сувереността на България. Той така го разбира. Евгений Михайлов вчера в коментарите по телевизиите обърна аргумента на възраждане надолу с краката и каза, че това е референдум, който показва, че хората, които ги интересува, кой ги представлява, очевидно в мнозинството си са за Европейския съюз и за Русия. Само 10% подкрепиха радикалното говорене на възраждане. Това според вас изненада ли е? Аз искам само тук нещо да допълня, че може би... Трябва да добре на внимание и на медиите, да бъдат малко по-внимателни, да не взимат като чиста монета тезите налагани от различни популистски предприемачи, защото тезата така, че едни нормални парламентарни избори всъщност бяха извънредни поради дългата политическа криза с референдум. Значи това няма нищо общо с референдума. Това е част от инструментариума на всички популистски а, сили по света. И туристи изкушавам тук да ви цитирам а, един автор, който много възявам, Нади Оргинаци, която издаде една книга преди три години, която се казва Аз народът. И където ясно, а, като учебник дава основните тези в, у... Това не е залога, това ли е истинския проблем за България? Ние знам, че мнозинството от българските граждани са проевропейски настраени, че никой не подлага под съмнение сериозно външно-политическа ори... о... ориентация на страната и всъщност а, тук може би трябва да има една по-критична роля на медиите, които да не разпространяват тезите на определени политически предприемачи. Сега обаче в интерес на истината възраждане отвоява резултата си и минава БСП. Да, така е, в интерес на истината, възраждане продължава да расте, но един преглед на а, други а, подобни политически сили показва, че възраждане на този етап получава доста по-малко от това, което Атака получава през 2005, през 2009, по-малко от това, което Обединените патриоти получиха през 2017. И освен това, всички тези избиратели на възраждане а, гласуват по различни причини за възраждане. Не смятам, че всички тези избиратели на Възраза не са подкрепили тази партия, защото тя им обещава, че ще си присъединим Северна Македония, или че ще излезем от нас от Европейския съюз. Там има много стилен антисистемен, антиелитен момент. Там има едно много радикално говорене, което тласка към реваншизъм към мъз. Така че всъщност на базата на тази емоционална радикализация може би тези избиратели гласуват протестно, а не защото подкрепят съюз с извън европейски страни. Да погледнем сега за секунди, моля ви да останете така на линия към а, един въпрос, който си задавахме преди изборите. Дали възраждане ще промени, възроди а, в кавички го слагам Варна. Даниела Стойнова, нашата кореспондентка, е на линията. А, защото, като че ли имаше някакви такива участия, че, че точно във Варна а, биха могли да вземат по-предни позиции. Даниела, какво всъщност показва вота на Варненци. Ами да, здравейте, с интерес слушам а, този анализ и съм съгласен, че това по-скоро е един протестен вод срещу системните партии с това, което не са направили за избирателите, а не толкова като желание за излизане от Европейския съюз и от НАТО. А, разбира се, това е един протестен вод, както ми каза преди време един таксиметров шофьор, а, гласувах за различни, от никого не съм доволен, не знам какво ще направи възраждане, но ще гласувам, за да ги накажа. А това, което показа Вота във Варна, че възраждане в момента е трета политическа сила. След ГЕРД продължаваме промяната с малко над 12%, така че близо 21 000 души са гласували за тях. Това, разбира се, лидера го познаваме всички журналисти, пък и повечето от гражданите добре, с категоричните си позиции. Той дълго време беше общински съветник, доктор по история и не може да се отрече, че има убедителен език и в... Дебатите така налагат своят тон. Разбира се, е, харесват го хора, които имат е, по-радикални позиции. Тега, си, и, е, обаче, един, един детайл, който не е маловажен, един от малкото говорещи лидери, защото виждаме голям брой мълчащи лидери. Говорещи и то звучащ е, в много, много често, мога да кажа убедително, но дори и да не споделяш но това не може да се отрече, в един дебат е, има така ораторски таланти, може да наделее. Сега ще чуете какво казаха част от членове на секционни избирателни комисии, основно от централната част на Варна, които с нощи дойдоха. Дали в техните секции има повишен тренд за възраждане? Дали възраждане има голям ръст при вас? Не особено. Да кажете при вас беше ли висока активност? Не, не беше. Висока. 50% от А да кажете относно партия възраждане дали имаше висок резултат? Не, не. Добре, представяне про да. Мисля, че някъде около половината на герб да речем. А за Възраждане имаш ли ръст в сравнение с предния път? Имаше. Да кажете дали имаше по-висок ръст на гласовете за възраждане в сравнение, ако сте били предния път? Имаше повече от преди за възраждане. 20% повече, със сигурност. Да. Определено от... да. Преди много повече. Възрастни хора гласуват повече. Беше ли по-висок процент за възраждане в сравнение с предните избори? За съжаление. Да. Чувствително ли беше увеличението? Да. В една секция, в която 272 души са гласували, бяха 51. А на какво го отдавате? Мисля, че е варна. Мисля, че много беше активна тяхната така, реклама, по улиците ходиха, даваха ни бележки. И ако бяха малко, по-малко агресивни, сигурно щяха да има повече. Ето, последното заключение. Мисля, че е важно. Тази агресия отблъсква път някои от по-спокойните избиратели. Въпрос на време е да видим какво ще се случи. Сами, ако един оказа, че залага на тежката зима и на тежките социални проблеми. И ако не се направи правителство, той обеща да вдигне резултатите. Ще видим дали това ще се случи. Връщам се обратно. Благодаря на Даниела Стойнова, кореспондентката ни във Варна. Връщам се обратно към а, доктор Петя Георгиева. А, всъщност, какво виждате вие на хоризонта? Възможността да се състави правителство, а, да се остане в опозиция? Кой ще капитализира оставането в опозиция? А, и а, кой ще капитализира своята версия за това какво избира суверена? Аз не се наемам с някакви твърди прогнози за състава на правителство и ще ви кажа защо. Защото през последните месеци, а дори а, година, имаме свръхинфлация не само на популистко говорено от страна на политически а, лидери, но имаме и свръхинфлация на анализи. Ние на всеки половин час анализираме и прогнозираме и а, на другия ден тези прогнози биват опровергавани. Така че по-скоро нека да оставим а, малко време и лидерите на отделните политически сили да, а, да ни обяснят какви са техните намерения и да видим дали ще е възможно съставяне на правителство. С това, кой ще бъде в опозиция, позицията на лидерите на Продължаваме промяната беше изразена с нощи късно вечерта те uh, приемат правилата на парламентаризма и на демокрацията и заявиха, че uh, приемат uh, загубата и ще uh, бъдат в ролята на една парламентарна опозиция, която ще бъде uh, така, uh, в своето качество да uh, наблюдава и да контролира uh, изпълнителната власт. Така че ако се стигне до да заставане на правителство със сигурност, най вероятно продължаваме промяната, ще бъде основната опозиционна сила. А що се за това, това ще би влязла в а в основа управление на с партия Герпас на този етап не се наема да прогнозира. Благодаря Ви, доктор Патя Георгиева, преподавател по политически науки в Нов български университет.